מזמור למד, מזמור, שיר חנוכת הבית לדוד. ארום <אח> ממך, אדוני, כי דיליתני, ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי, שיבעתי אליך, ותרפאני. אדוני העלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדי בור. זמרו לאדוני חסידיו, והודו לזכר קודשו, כי רגע באפו, חיים ברצונו. בערב ילין בכי, ולבוקר רינה. ואני אמרתי ושלוי, בל אמות לעולם. אדוני, ברצונך העמדת להרירי עוז, הסתרת פניך, הייתי נבהל. אליך אדוני אקרא, ואל אדוני את חנן. מה בצע בדמי, ברידתי אל שחת, היודך עפר, היגיד עמיתך? שמה אדוני וחונני, אדוני, היה עוזר לי. הפכת מספדי למחול לי. פיתחת שקי, ותעזרני שמחה. למען יזמרך כבוד ולא ידום. אדוני אלוהי, לעולם עודקה.